Për jasë Bonjour A qi qërë Good morgen Good morning to you <try> Mirë mëgjesi, mirës të gëni ardhur në klubin e mëgjesit në valet e klab FM në në shimë pikatër edhe në ekranin e klab të vësë Mirë më gjesë blendin Mirë më gjesë jeri Mirë më gjesë saltinje Mirë më gjesë olta Mirë më gjesë mjës lorëka mm, Si e njove? Mirë Gati? Gati Atëhere Êshtë data një më djetë, dite e një të Igu dhe kjoj avë, pak e nga pak Unë se kam djerë fare të më djetë si Nuk e di kur fillojt e kur për farë Maronese Po, e sigur <laughs> Fillojt e hënën, si normalisht, po Por që nuk e kam djerë fare nga e hëna dhe risot pak tënë Do të nd <laughs> Si njëve, grubi? Mirë shumë mirë Mirë, që bëhet? Mirë Mirë, që bëhet mirë? As gjithë bëhet, Dukesh okay. mirë nga, nga zëri jo, jo. Duket, nga ja, si... ja, ja. Nga si të, ja? Po bremë, Dukesh mirë nga zëri jo të, ja jo, nga zëri duke si shpirët, që fleti jëri Këtë e ka sëmonë, u të lutëm, të vërdetën pëthëm, të vërdetat e tua Kështu mm -hmm. Dukesh sigur edhe pak kam betur Me ziho pres të marrej kë fushada, që njerëzit këthehen në normalitetin javi javi ja. edhe. Edhe e dhe të javë, edhe këtë javë, edhe tjetërës. Jo, jo. Si, moi? Po në njështë një. Dhe këtë javë në re, që futat, Aha, pa, po, të të premë, pa, pa. pas të e shtë hejtështje të jetërë. Po më thoshtë se një shok, takoa një shok, që ishte qen, që në dërmi. Po, që nga knashur. Po, pra, po, bosh ishte. E po më thoshtë se, se përshkak që, përsh Kutim unë kush janë kretar komuna është bashkish aktual Nuk pojapin të lejet për uh, shfrydzim plagi mm. Qepen për beach bar e për gjera në kështu Edhe se janë në kretur akoma oh, Po kur të në kretur? Po se janë kur të vinë nuk kretur pashka keterin pa Po, në dimër, po ashtu i bje Që që ishe shkret të tirë ta Mbukur, mbukur, por Nuk përësi se do të një godëm Nuk përësi se do të një godëm mm. Nuk përësi se kushtë ta silë ta Uza marsh me vete thashun më mirë akoma. Po, Tan për mua që nuk dukem kurnac. Po na e s'kam ça bëj them un. E kupton? Nuk kam ça bëj se skamp i çbare. Sigur po, kur ka shkojë un, e kupton ti? Amë tash mohito 8000 lekë është drejje pift. Po vetëm një muaj. Atak, eh? Një muaj punojmë me ato. Ja dy muaj. Po një muaj punojmë nda, po ne punojmë gjithë vitin që të punojnë ata një muaj. E foto po, tani. 8000 lekë mohito, <laughs> jeni interesim. Si të japim? Pi ella qumësh dall ndyshe. An dyshka the më të lirë. Problemi. Kthehemi pas pankruen e mëqesit, miq dashur, ju përshëndesim. Ne nisim zyrtarisht me Blendi Njerin Atinin në Oxygen dhe Lorin. Është ende data 11 qershor. Klubi i mëqesit në Club FM dhe Club TV.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 I I What are you going to do when the sunny days are over? Who will you be talking to when the sunny days are over? Who will you be talking to when the sunny days are over? When the news is hit in town Will the pretty girls still come around When it's over The sunny days are over Will it take you long to remember me Take me leaving to make you see That it's over The sunny days are over Will it break your heart I'll be headed for no when you see when it's over Oh now when you see when it's over Sunny days are over Oh what are you gonna do when the sunny days are over You might have to face the truth when the sunny days are over You might have to face the truth when your feet have touched the ground will you find your journey Homeward bound Well it's over Sunny days are over Will it take me long To remember me Will it take me leaving To make you see That it's over Sunny days are over Will it break you I don't know what it's ever Cause I'll be happy For no one you see When I shall be on in for no one you say when it's over Sunday days are over Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kur të dëgjoni këngë në Radio Klan ethem gjat klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst Gëngaj ditës dhe emrin tuaj në 0689 2070 222 Mesazh dërguesi i par fiton një durat. Gëngaj ditës. Nidiror 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në Club Fem në 104. Dhe tani kalendari historik Me jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1580 Juan de Gareith e miloj Buenos Airesin Në vitin 1895 Shpik si Amerikan Charles Durja Ishte i pari që mori patenton Amerikane Për automobilin me benzin Në vitin 1955 Gjatë zhvillimit të garave me makin Pierre de V i Mercedes Dhe vion nga rruga duke fluturuar në turn Duke lon 82 -10 dhe kërde Njëshim të tjerë të plagosur Në vitë i 1965, The Rolling Stones të nëzorën në tre kongën Got Life If You Want It. Në vitë i 1979, aktori John Wayne vdish në moshon 72 vjeqare pas i beteje 5 milë vjeqare me kancerin. Në vitë i 1982, regjizori Steven Spielberg pareqiti filmin e ti fantastiko shkenësor me titull 80. Në vitin 1987, Margaret Thatcher u dhe heshë partin konservatori drejt fitore së tretë radhazi në zhjedhjet e përgjithshme të Britanisë madhe. Në vitin 1990, kombet e bashkuara e mëruan ambasadorën e retë të mjedisi dhe ajo ishte këngtarja Olivia Newton-John. Në vitin 1993, filmi Jurassic Park nga Steven Spielberg u shfajsh për herë të parë në kinema. Në vitin 2002, Paul McCartney dhe Heather Mills u martuan në një kështjel të largë të irtë landeze. Në vitin 2002 u transmetua për herë të parë show-u televiziv American Idol. Në sezonin e parë ishte Kelly Clarkson. Në vitin 2008 u miratuah himni i Kosovës i kompozuar nga Mendim Engjichi. This is Club FM 100.4. Hello hello hello. Miskin janë ardhur në krevinin MGS, më dashurë ju përndësen. You are amazing. Fantastike. Unë jam blenë këtu bashme jeni, natin edhe Lauren çdo gjë me juve. Nga 790, nga 790. Puna më e bukur në botësh nga 7 në 10. Yeri, pa Blendid. Keni një shpreh frymëzuese për sot? Patjetër që po. Ne sot e kam zgjetur nga Charles Darwin, dhe është kjo. Darwin. Po. Një njerëz që guxon, ta çoj kot. Shëndetolta. Shëndetolta. Se si ndaruar fjalë vërtet. Teorisë e Darwinit. Është fjalë e vërtetë ajo e Blendit. 17 është puna më e mirë. Okej, me vonesë. Faleminderit. Faleminderit. E ka kështu? Si një testim policie. Po. Yepi. Atëherë, një njeri që guxon ta çojë kot, qoftë vetëm një orë të jetës së tij, nuk e ka zbuluar vlerën e vërtetë të jetës. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Edhe një herë, edhe një herë. <laughs> një njeri që guxon ta çojë kot, qoftë vetëm një orë të jetës së tij, nuk e ka zbuluar vlerën e vërtetë të saj. Bravo. Edhe një orë vetëm nuk duhet çuar kot. Absolutisht jam. Po kujt e ja thua? Ja po. Sa. Tanë ka dhe një gjë tjetër, ka dhe një kundërargument për këto. Mm. Ka lezitin e vet edhe një orë çuar kot ajeri. Donjëherë kur çohet kot për çe. Këpërsisht s'ka asgjë për të bërë, edhe. Sh... Po me moment rilaksese njeriu. Po normal është kjo, normalisht duhet të takosh. Ai harh dhusa gurim diell kështu. Qo. E çon kot ajo? Po, nuk e di. Se kam parë me vëmendje. Po prandaj po prandepë, them. Qi njeriu duhet të të rrin ndonjëherë. Ka marr malli të rri. Po ndonjëherë ama, se kur bëhet e përditshme se s'se rrim dot. Është rrezikshme. Normal, do fitojm bukën po E kam fjallin që njëri unë do njërë do edhe thjeshtë të rri E kështu, po gjithë të si Po qikoja një... Hmm. E keni parasysh këtë djeloshin uh, milioner Bilzerien Bilzerien? Mizerien? Mizerien? Den Bilzerien? Mm -hmm. A Këmë i milioneri pa, pa. që i zakonisht del në foto me femra, pisoleta ka, ka shumë femra <laughs> Po, ka shumë Po kishë në tir një foto, kjo është nga Instagrami që qikoni ju Edhe është uh, Den Bilzerien, uh, milioneri... Ishtë thurur uh, Duke bërë sërvidje mm -hmm. Sigurisht sërvidje bën bashkë me tre goca Që bënë sërvidje bashkë me ta Dhe Sakon ishtë është kyqët talet dhe njerëzit Por Kur kanë zirë këtë foto në Instagram mm -hmm. Kanë vënë re diçka Njerëzit të ka i Dhe kanë filluar të abuzoin Përsta i verbalisht Kanë, kanë vënë re Që denë bilzerin I ka këmët e hola Ka trupin e mavë Shpalluan të gjëra. Shpalluan të gjëra se mm. punon, e ke parasysh, duket që është uh, muskuloze etj. Por tire, tjetër, por, uh, por uh, si duket kur është dita për të bërë këmbët, nuk i bën, se ka një tendencë tonë në palestër. Çunat muskul i më i mbipunuar është gjoksi. Mm -hmm. Ka një tendencë bësh gjoks, gjoks, gjoks, se ajo duket në pasqyr, ajo kurveç gjinse nuk duken këmbët. Dhe harrojnë këmbët Dhe kanë filluar I ka këmbët si pull I ka këmbët si pull Dhe me, me mira Dhe mira Mira komenten nga Zili qarët e dasha keshet Për këmbët e hollat Den Bilzelianit I zili ka marë Vetëm një dit Abuzim Dhe pastaj të nesërmen Në shrekëtujer me një post tjetër Ku Me ka këmbët dalë me... më të plotar Jo, së kërëshi jo, jo Ka bërda e një koment Mm -hmm. Ka thënë këmbë t'i kam t'holla, po vedhëm këmbë t'ama <laughs> dhe, dhe, dhe të dashur është të ndë i pëlqen kjoj që Adi shka t'il dhe me thënë dhe ka marrë uh, hakmarjen e ti Po uh, interesant këtivi, se vendos vazhëmisht foto Edhe i pasur edhe edhe në qikëshu i krisur suar, pa, Po, i shëthuar nga vajzat bukër Po gjithmon mm. Se është dhe kjo puna në qikëshu dhe Punojnë e punojnë shëqatët dhe feministëve, të feministëve, që ose ka dhe meshkët mm -hmm. për fshirë atje Për grantë, për të drejtat e tyre, për mos objektivizimin e trupit gruas Ka gjithmonë sa... sa që nuk me ndojnë Sa, sa type, po themë <laughs> Si fjallë që provojnë të kundër të mbasajnë, gjithmonë gjithmon, a rodollë ti Pak shampajnë, pak kodion në Instagram, Insta, Insta dhe talim Për gjithë se si, ka qënë një ditë zënë për të, si gjithë ma Sepse kishtë për të bërë uh, scuba diving, palester uh, Kishtë një party në dark, ku nuk mund mungon të asush, Gjitha këto gjërat e bukër adhe Jet skiz, sigurisht, jet skiz Këthejemi sërish në krybin e mqesit, mba spak Ora të një 7-16 minuta, më një mqesit Mirëmëngjes, Ardor, Grem, mm -hmm. më gjejmë një star shumë bashndesh, më recitoj të gjithëve ju uroj një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes, gjithë juve, mirëmëngjes Blendi. Gjeseltin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Lorit që vjen regjnim për klub të vonë. Ehm, um, mm po juaj pak për uh, nuk e dini nëse keni përdorur një çik Instagramin ndonjëherë, por uh, njëri nga e, është është një çift në Instagram mm -hmm. që njihen ndryshësi çifti dor për dorë, ose the hand holding couple. Tavin foto dhe me, me pak më shumë se sa 250 foto Kanë arritur në bledin rrë 2.5 milion ndjekës në Instagram E veçanda e qiftit është që uh, janë përbër nga uh, Djalë i është Murad Osman, ndërsa vajzë, është Natalia Zakharova mm -hmm. Dhe qfarë bërë nga ta, uh, Murad i është uh, një fotograf me experience Por gjithmonë janë në vendet të ndryshmet botës Asa, Dhe ajo është e këthyër me shpinë e um, dhe mban dorën e tij. Kështu që shikojmë dorën e djalit dhe uh, vajzën mm -hmm. që e tërheq atë. Lista e gjërave, ata kanë bërë edhe një, si thua, uh, #followme2 quhet. Kjo si seri, domethënë, mm -hmm. fotografish follow me 2. Mo ndihj drejt. Ata ve janë në Brazil, janë uh, indi, janë në New York, janë në Hollywood, janë gjithandaj në verbot. Edhe gjithmonë poza është e njëjtë. Ato ndron fustanet, sigurisht por është ajo me dorën tek dora e burrit vet që ja gojan përshëmont tek mia garat edhe veshja e saj është në harmonim me natyrën gumësisht me venegun çdo gjë është detajuar ja gojan përshëmont këtu janë në Efes në në Turqi një nga kishat e para këtu ishin në domethënë në upstate new york midis kufirit midis amerikës e kanadas këtu janë në turqi pak më parë ishin në brazil këtu nuk e di se ku janë por gjithsesi ja gojan në pariz Por shumë që janë shumë shumë të bukura. Po, se ky është fotograf dhe kanë bërë domethën gjithmonë gjithmonë këtë gjën, mm -hmm. ku ai është përdore me të dhe ajo e tërheq drejt a, një vendi të ri dhe në këtë mënyrë vizitojnë botën dhe në fund fare, ë Murati dhe Natalia janë martuar. Sepse mm -hmm. se po sikosh fotot e tyre të fundit ja ku janë në Londër për shkakun. Fotot e tyre të fundit, ë ata janë në Indi jan martuar në Indi. Le pastaj janë martuar, po. Mhm. Mm po. Jan martuar sepse ajo është bërë nusa. Edhe sigurisht edhe në fotografitë e dasmës. Është gjithsesi e njëjta pozë. Po. Po dhe u naza të dorën e saj gjithmonë bukur, sepse po shikoja deri po detajet që i vënë gjithmonë nusa në, në, në dorë, duke qenë që thiet të thiet gjithmonë e, e kompletuar. Super. Po po mëlçej shumë. Ëh si çift. Kjo është kjo është nga fundi aq është ajo duke u bërë do bëni kostum dhe në fund është mm -hmm. ajo noja. Shumë bukur. Janë martuar dhe interneti po un po çmendet për këto. Po do i vëmë sa sa lidhje nga Instagrami i tyre dhe në faqen e tyre në Facebook. Ti shikoni këta, Murat Osman, Natalia Zakarova, për juve që jeni në radio. Çifti mm -hmm. shumë interesant që nga sa duket janë edhe pa kufi financiar sepse mund të brenin edhe lirisht. Jo, ne i pam në pesë kontinente në mopaktë 2 minuta domethën ë uh, që kalon nga njëri vend në tjetrin por gjithmonë kjo edhe kjo poza romantike domethën është dora e djalit e zgjatur edhe dora e saj e kthyer pas shpinës që që e tërheq ata drejt drejt një vendi tjetri për të për të eksploruar romantike po Shur, po edhe e gjetur e bukur bu, sepse mm -hmm. ka gjithmonë peizazhe interesante gjëra për të parë domethën nuk është se bëjnë ato nuk është monotone nuk ziqme, dham, dham, her, her, her, her, pas, është domos në dhomë e kupton 1 2 3 4 herë pas sa lodhet ajo gjëja kurse kur ke ça të shofsh është shumë e këndshme po shikoj Po e shëkoj që ishin, uh, ishin shumë të dhe në bas, bas fotografisë E më përqyën që në mund në fund kanë kan zjedur e dhe të martohan Mirë, mm -hmm. këthejnë bas fakën, kërëve në mqesit Do të kemi dhe anagramën për ditë në sotën Mishdashur i përshëndesim, juremi ditë fantastike 7.26 minuta Kjo është One More Night nga Maroon 5 Që të gjojmë tani, në Klab FM në 100.4 30 minuta më zgjash në klubin e Mjesit, mirëmëngjes çdo djive. Jeri ka një histori për ta treguar tash. Po ne A... flasim her pas here për veses që A... mund të kenë Jeri ose një grup ndezës, no, por ndo që edhe kafshët kanë veste të ndryshme ashtu si dhe njerëzit. Në këtë rast bëhet fjalë për një pul në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka një dashuri të veçantë për birrën. Wow. Madje ka filluar ta pia të rregullisht, por këtë herë kur i është bërë videoja e ka kapur pak me uh, konsumin e birrës, pasi ka pirë më shumë se ç'duhet. Tanë kjo pula po ti jamish në kod me birrë, nga sa shikojmë, e epi dhe po mundojsh ta marrësh agresive dhe në momentin që ti mund t'ja marrësh gotën ajo fillon edhe të vërsullet të pickon mos më prek birrën mos më prek birrën time ë është vërtet pula duhet të upi nuk i preket birra tjetrit është <laughs> uh, duhet ta mbaroj një herë pastaj është e pahijshme kjo, eshte, kjo, eshte, eshte, eshte, kjo eshte, eshte, okay, ja bash në një orë kjo s'mund shkosh për shembull në një bar sikon ti kjo që po pi birr ti thua më hap psik birrën sugjestion mund të kërkosh chakmakun apo të di zonë se çfarë por jo ti marrësh gotën e alkoolit kësaj pula e mbron më së miri gotën e saj të birrës kjo është me mexican në michigan po Po, oh, herë e parë që ka përvuar birë, ka i që në rest të si Nuk është e dikush e vuri qëllimi është Më duke dhe në dhe... qik muskuloze se kjoj, dhe në uh, bëllizë, nësikaj diari që po shikonim që parë Këm të hodha Po, këm... <laughs> këm të hodha, në që ka shto Hajde mo! <clears throat> Gjera i që ndaudin dhe kështu E, kemi i pyriti për juve Me që është edhe fillimi, fillimi mm. Të është dhjetë dit ikon, një më djetë nga vera, una juaj verën që nga 1 qershor janë brava kështu si sezon tipik domethënë qershor korrik gushti që janë ato 3 muajt, cila është kënga më e mirë e momentit sipas teja, është impiete që kanë për juve. Nuk e di se çfarë po ju pëlqen ju në këto momente. Un kam disa këngë të reja sot për ju. Do i luajmë her pas here, por për shembull Zaz ka një ka një këngë shumë e bukur. Mm -hmm. Zaz na pëlqen neve, vajza franceze. Shumë e mirë është. <laughs> <laughs> Ëh, uh, etj etj etj, por dua ti pyet, cila është për ju? Si pas jush, kënga me mirë e momentit. E djeta filloj me e, zotin Sulej, me që e kemi ta pasionuar, sigurisht pas, pas muzikës. Qa për të përqenë këto dit? Qa për duke dhe mirë? Vështirës të themë për një infakt, por... Për mëndojë kënga fundit e grupit. Hmm, mm. Po, shumë e mirë ajo. Së përsa ata, <laughs> grupi janë me të vërdelë e interesantë. Po, super grupe Më përshenda i këng tjetër, përvec kësaj, kësaj, edhe ajo Ati tjetër Ati grupi tjetër, po, po Po bashkëmunimi që kanë grupi Super, me ati këng të tjetër, ue, super dhe ajo E një sekundë se të i gjeja i Kjo është, cilë është? Një sekundë se së këndrë gjenë Së po të kujtojtë? Nuk pëj kujtojtë Medcon, don't work Ah, Medcon Medcon, ajo E bukur është Kjo është Can be right gonna be right now, gonna be... Mm -hmm. Mirë, unë kam hedhur edhe si uh, e kam si ndosë in stream te vogël atje tek faqja në si status, si vjen si status mbi dashtë te faqja në Facebook, cila është kënga më e mirë e momentit sipas teje, mm -hmm. sipas teje, cila është kënga më e mirë e momentit Na shkruaj, atë sikojm se çfarë duka ecur këtë herë, çfarë po i pëlqen, çfarë ritmi, çfarë stili, ku duon të sas var, gjitha këto. Ti ke ndonjët preferuar komentin? Po, uh, mua ka këlluar të më pëlqej shumë uh, kjo këngë e re e Miley Cyrus bashkë me të vajzën tjetër. Different. Giant Jet. Vajzë. Po, sepse jem... po mvien te. Unë emrat jam. Po, ajo vajza është gjithmonë sigurisht. Po duhet. Është në formën e duhur. Mund kishte qenë gjyshja e Miley. Në. Por që është një bashkëpunim shumë interesant. E di kompliment dëshëri ku shkatë moshë dhe duket ashtu. George. Rokut mban në The farm. I love rock and roll. <laughs> mirë, ëh, um, djog. Kjo është, është mirë ajo ti fërm do ta luajmë atë. Ëm, a ti i ke dashur Matkon? Ju joni të më djojmë që kanë nga Matkon. Ne më pëlqen kjo, është këngë e mirë. Ka çat pëlqen rreth kësaj këngë nëse mund të shprehesh. Pozitive është, është positive, plot pozitive plot energji. Ka energji pozitive. Kjo është mm -hmm. vërtet. Mm -hmm. Ai ja vjen Matkon, kanë çënë studion ton dikur Matkon. Uh, uh, I'm going to be Norwegian, I'm going to be in Danimark, I'm going to be in there. Let's join, I'm going to show you what, Don't Worry. to tomorrow Ooh. roof top surrounding by the stars and live views high ain't nobody thinking about what you got everything's i was wanna dip get a new spot yeah. yeah don't worry don't worry night never ends no heavy no heavy shooting up ticks so or the lights get blerving in the night and your paws are oh, we might get dirty dj let the beat play make a heat wave when you replay this we like we going bonnie like it's dj younger free saying it's the one on my pk shit the moon is a light guys is selling no is the, the, the bass and the high is the feeling round to the club all night cuz we can this one for the books don't worry about that La la la la la li li li li li li, li, li, li, li. Okej, okay, kam gati anagramën për ditën e sotme? Ëm, gjë të çuditshme. Kë versh 1000 janë s'kan po thëni dëshira mm. allasojshe. Kan kan ndoi ndëshira, sa i mm. quajn uh, allasojshe për të tjerët. Allasojshe për të tjerët, për po, po, veten. Po, sigurisht, ata janë në rregull, ose ti je në rregull me veten ndonjëherë. Është no, normal. Por gjithnjë ne jemi në rregull me veten. Po pra po Për gjithë ne Për, për tu e kishan Për, për shaka Ča um, i shuajnë Ča është një fjall tjetër për këto dëshirat Që fari i shuajnë dëshirat nërshë Ne, është ka një fjall tjetër Dëshirat nërshë mm. Desire Po jo me nënglish E kam fjall Bravo Se shuajnë shuajnë Harroba tashim Më është një fjallë Po së po më vjen Ah oh. Si ka si kërësian uh, grej? Qa shuja i? Qa shuja shenë dëshirat e ti? Nejse, rukë më vjenë në përshirat. Hjetë. Jo, hjetë. Ja. E kam fjallën që... E, e është një fjallë, nejse, okay. se s'ponë vjenë të shi. Po që kur janë alasoj dëshirat, mm. ka një... Oh, s'ponë, tashim shpëtonë, e kam unë ma e gjusë. Po që shesim? Ajta presim gjurën. Ajta <coughs> ta bëjma në gamën. Anagrama. <laughs> në klubin <në> e miqesh. <laughs> kur të më kur të më kujtohet, do t'jua them. <laughs> do t'jua them ato the fjalë që po mendoja. Okej. Okay. A mund ta dëgjoj atë në radio? Këtë anagramë? Po je, <laughs> radio, anagrami, branjom, <laughs> prit, prit më thotë se ai anagrami bëra ndonjë. Është prit procedieri. Mgris në shi. <laughs> Çfarë thua, Blendi? Mgris <laughs> në, e lexova gabim. <laughs> Mgris në shi. <laughs> Ose nën shi më gris Shpa s'ke i qënë ozit wow. Shqin dëshirë Po prapo Dikush ka dëshirë të griset nën shi Më gris nën shi 06 gjithë e nongës 27 22 22 Dërgonë mesajët uaja pa haruar të shkuro një dhe emri Tërë dam, së s'kuqesh, kur qesh Më gris nën shi Si ke këto Se si më vjen këshu Këm bra, si të vjen Si të sa dëshira Eee Në pra, si ju kanë këto dëshirat? Po, po. Kur janë këtu? Ëma, seç është një fjalë. Nuk, nuk. E kam batal, e nuk e kam. Ti, ti e di, nuk më shumë, nuk më ashtu. Na bërat mendojmë seriozisht tani. Çfarë kishte ai më ato? Fetishë, më. Nuk kam fetishë, nuk juam fetishë? Se fjalë shqipes kjo. Po të shon si ka se mund të nuk thashë shqipë fjalë shqipe. Po po, po na nga travol. Më sonitoria është fjala. Po pra tash unë s'po kërkoja fjalë shqipe, unë thashë shqipë, fjalë shqipë. Ai kuptova. Magris ma nën shi. Aha. <sighs> Magris nën, mm. ma, në, në, ma nën shi. M E G R I S N E N S H I. Magris nën shi. Asnjë ide nuk kam. Çfarë fjalëçi? Holta, cila do të jetë dhurata? Do jetë një orë nga Primy Watches. Okej. Faleminderit. Okej, Holta. She një undisclosed desire. Magris nën shi kanë, dohet të të të dhvi muza jam duke dhe në kshën që të monshu inuendo për uh, pasi, se si qënë ka sot i blendin ka fjetër mbran? kam fjetër të kam fjetër jam knasher bravo, të nuk e kej denë sa mirë kam fjetër s'ta them dot më gris në në shi mosë qe... s'kuqës nuk t'a them dot kam... <laughs> s'ka në një që M'fal po i kam bër faqet me rrugë. 069 <laughs> 069 shta, e, 20, 7 20 7222. 069 20 7222 për një orë nga miqtan tek premium watches miqdashur anagrami është M G R I S N N S H I. M G R I S N N S H I. Mgrisnshi, okay? Dekort. Kjo është Kur dush. Ju duket e vështirë. Sikur dush. Kur dush të grisun. <laughs> Gati ështëolta. Po ska shëndar. Okay, okay. Më shojë ieri e përmendi pak më parë dhe i pëlqen këto këngë, i duket e mirë për momentin. Altini ka vendosur mirësisht. Faleminderit Altinë. Dhe, dhe mirësisht Miley Cyrus tani bashkë me Joeën Jet. Kjo është different. the right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 Si këni ardhur në krybin e mqesit një dashur, është ta një 7.29 minuta, unë jam plenit të bashkë me jirën Mjë mqesit Mjë mqesit Në një moment do të japë edhe oltës jale në vërda të rëkuar se si do jetë koha në ditë në sotë um, e moti pra E këndë qërë të këngën e re nga The Colors Every Time? Mm -hmm. Jo, ja, është shumë bukur uh, The Colors Every Time është një këngën dhe luem të radhës uh, mm -hmm. Jx bashkë me Sile në këndojnë Maria Salvador Shumë shumë uh, dal, uh, shan, uh, për shumë dhe që është në këngë shumë, bugur, kaca këngë që kanë dalë, që janë, për shumë bëllë, Eros Ramazoti, il tempo, non sente ragjone, shë këngë ere nga Eros Ramazoti, mm -hmm. koha nungë djenë, arsyen, Tiziano Ferro ka një këngë të re, Lo Stadio, që vetë ajo, e tjere, tjere, tjere, don't worry about a thing, e ishtë ajo, every time është këngë e që doa të lua junë nga The Colors për uh, momentin, për qënë shumë, Uh, Mendova që do ishte, ishte mirë për uh, konsumë të mëgjesit Por vedem një moment Tani Olta me motin 20 gradës në këto moment e temperatura 31 do jetë maksimalja Që do arri në orat 3-10 Nuk do kemi shi do jetë një motë me tja As në drekë As në drekë bër... Tani e ka bërë se orarat Popra. të vëgullimat Dhe pika, të të tjimë Por nuk më dhe që këndi okay, ok, pariminderit Olta Të lotam Shkërqyëshëm, moti mirë mishtashur Unë këtë sa vrandësira në ndrek, për asje kje që nuk do të ndodhi Gjisesi Grazie, grazie Okej okay. um, Tjetër që që do e thosha është... Ari uh, këta The Colors janë grupë uh, italian, më duket Shkuar me ka, e këti qërë këta Altin? Jo, jo Altin e nuk i ka ti qërë Nduke se kanë qënë të Maria dhe Filipi, nuk është ajo amici? Pan. Po, kanë qënë deri nga fundis E se ku i ka mërë re në në këto daljet e atyre. Ku ishte ishte mbaiza Jon, aty Claudia Pepe etj. etj. por këta më duket se e fituan të gjithë që janë. Ato bën vetëm një pyetje nga aktualiteti dhe pastaj shkojmë e, e dëgjojmë këtë këngë se është mirë. Ë uh, pyetja ime nga aktualiteti më i dashur është kjo. Kush ka qenë personaliteti i fundit që ka takuar Papa? Papa Francesco është takuar me këtë lider botror. Me kë është takuar Papa? 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. 0692070222 0692070222 ju kujtoj se anagrama për ditën e sotme është Mgris nshi, jeri s'e ke gjet? Jo. Si marr me këtë? Nuk e marr. Po shija këngën time faktikisht. Mgris nshi. M E G R I S N N S H I. Kujdes. Jagobin The Colors nga Italia, kjo quhet every time Hello, mirë se keni ardhur në krybin e mëqesit, në valet e klab FM në 104, edhe në ekranin e klab dëvës, të ishin The Colors, miqtashur, every time, për qemë? Unë se i kështë a dy gjuar më parë. Ok, ja, do të qemë nga këta. Ishin nga Amici, Maria dhe Filipi nga kanalë 5, kam përshypjen unë se është ta jo. Olë ta, së nga tregojë fare se qëfar ndodhë i managramën, dhe i tani? Së nga tregojë fare se qëfar ndodhë i managramën, dhe i tani? Po gjeni, po gjeni. Okej, ju jam duke e gjetur, thotolda. Faleminderit, Tolda. Shkëlqyshëm. Mir, ëm um, Igor e par, pak e nga pak e transmetimit, a shikoj që kanë shkruar do njerëzit edhe në faqen tonë Facebook, kanë bërë një pyetje, edhe pyetja është: Cila mendoni se është një këngë e mirë e momentit? Na tregoni për, për çfarë ju pëlqen këto, mend e këngë të reja që dalin, që ju kanë ju kanë gjetur. Edhe kanë thënë edhe këngë të reja, kanë thënë çka këngë që sjan dashë të reja. Tam. Castle in the Snow, por shumë gabim mm e. -hmm. Ah, uh, Sia, Firemeet Gasling, Gathenkeni. Okej. Uh, kan e luajmër pas herë këso? Yuri ka shkëtuar për Lost Frequencies. Are you with me? Are you with me? Mm. Are you with me? Por diskutojmë për çdo person që do të bëj, i thotë pa e momentit të shkë, i thotë po i keni. E momentit. Señorita më thonë garnmal mamashi the Clyde D. Po, dhe kjo e momentit. Kush ja vemri në fmijë, Clyde D. De. Clody. Clody, Clody ka kë? Po, është gjitar apo është huaj? Señor Far. Dallaj. Të të vej gjushin një emrë a baba, a nona et Andros, E të mm, androsh se Këtë anje Qefe, qefe, këtë dynja Qefi, qefit nuk <gjans> siguris, gjan. siguris, <gjans> qe Posh, i nxanë Niti momentit dhe i verës dhe jetë nga ploni Asi që diskutaj farë Si qdo vit jeter Ajo, dhjën Nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjën, nuk dhjë Oh oh oh. Të lutem më thoni tjetër. Kemi një tjetër që është e re e momentit ajash oh, këtu. Robin Thicke, Florida. Cred Robin Thicke men fund basisika paguar gjithë ato para familjes së Marvin Gaye për uh, ato samples që i xhirnë nga kënga e tij. Kjo këngë quhet I don't like it, I love it. I love it, love it, love it. Oh oh. So good it hurts. I don't want it. I got to got to have it. Oh oh. I can't find the words I just go I don't like you no I love you I don't like you no I love you Oh out oh, turn the beat up Hey now I'm glad to meet ya Turn up girl blow the speaker Yeah I think about it now blow the speaker I speak out a let's get out tonight Billionaire bottles we just out I'm like ain't no problem all my roads are right All right all right I don't like it I love it I got another coming in my budget I got a Lacardi in my trunk Don't push it don't push it cuz I'm gonna hit it till I jackpot That's right wet zone baby wax off Back fire figure put it on the black card All night and I'm spending it I'm spending it I don't like it I love it love it love it oh uh oh So good it hurts I don't want it I got to got to have it oh uh oh When I can't find the words I just go I don't like it No I love it They's could be turned down for who girl another round to help us step the moves up yeah but that crowd need a measure of ruler celebrate life and i'll pay for that a body nice flex to my tomb boy yeah body all pipe less all a boyless all aboard all aboard i don't like it i love it and the mother girls they can't touch it competition that's a whole another subject i wanna walk get out What's stopping but just know let's go to the mansion on the condo that's home for me time got to let it flow you know i'm watching i'm watching i'm so on like it i love it love it love it uh oh so good it hurts i don't want it i got to got to have it uh oh when i can't find the words i just go i don't No, I love it. I don't like it. No, I love it. Meet me at the studio. Beg a ring just like Goofio. Oh. Feel a bass that your booty go. Yo. I want to get inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoelace. I don't like it. nisë si që na ardhën këtu benë mëngjes miq dashur përshëndetje mora tani 8 te 9 minuta jeni zhjuar jo vetëm sa vana jeni bashkuar ne jemi në Radio on Club e Fem si çdo mëngjes me ju me nga ora 7 deri në orën 10 këto vaj në këtë ekran jeni kapur ta treguar një histori me me me, me gur kam përshtypjen unë me me nuk jam i sigurt gur, mazëun si... do ta quaja një minier gurësh. Duke si Misran, me tënd drejtën kur i pash në fillimtë. Tash... Në fillimet e unë ngatrova, mm -hmm. por faktikisht bëhet fjalë për gur në veshka. Historia vjen nga provincia Zhengyang e Kinës, dhe përfshin një 55 vjeçar, i cili ka emrin Hedong. Hedong dhe ka pasur probleme gjatht të kohës, kishte dhimbje çuditshme në pjesën e barkut dhe jo vetëm, dhe mm -hmm. shkon dhe vizitohet, ndërkohë që mjekët uh, bën analiza të shumta, më në fund nëpërmjet rrezeve X zbuluan që në trupin e 55 vjeqarit do dhe shingur në veshka, por, por sa, jo vetëm so? një dy apo dhjetë, por plot 425 gur në veshkat e tij. Dhe ka qenë një operacion i vështirë, një operacion i gjatë i cili ka zgjatur rreth 2 orë dhe më në fund kanë arritur që mjekët ja heqin të gjithë uh, gurët që kishte në veshkë. Sigur ka, sigur kanë ngrënë sallën uh, e lumit dojer. Po, po, tamam. Tani ka uh, dyshime, nuk dihet ende se si ka uh, pasur ky zotrikaj shumë gur në veshka, por dyshimet janë që ky përdor te blendi çdo uh, ditë dhe më shumë se një herë në ditë një lloj gjize soje. Dhe përveç kësaj që përmbandë edhe shumë proteina Dyshohet që shkaktarin i gurve në veshka Tjetë kryuar dhe nga mungesa e ujt Pasi hidong nuk preferante të konsumonte uj Konsumonte ai shëralë Se që kjo mund të ketë shkaktuar problemin dhe wow. pikërrisht kryimin e gurve në veshka Interesante shumë E quditshme E quditshme është pak të thuash Një minirë e vërtet gurës në veshkat e ti Mirë, um, ndërgojnë ti një ka edhe zërin pareminderit jeri 420 gurë nga, nga veshkat e një personit E quditshfia ja. kanë numruar, nuk e gjitha A, pash të vash Një, të këtë operacionit të të këdys, me atëpun njën <laughs> Kanë marë një një qiroka strite A, përri në që i numëron me nga dal Mështë ishte nga korë që A, përja Po sa oui. mënyra si fola. E di, e di. Do duktyen si nga Korça, mm, si pe Korçë. Si pe Korçë. Hajde, hajde. Ëh, uh, djoni bak të zëri. Nëse zbulonin ose kujti për kërë, më pyesnin Djertin. Ëh, uh, njerëz që kishin dëgjuar deri në Farpike programin, dhe pastaj uh, ishin futur në për punëra gjëra mm -hmm. dhe kishin qenë të fiksuar se kush kishte qenë zëri. Nuk e kishin gjetur dot. Se kishin gjetur dot, jam. Ëh, uh, Blona që rëtin që kishim mm vde. -hmm. Le të shojmë se kush është sot. Nëse gjithë secili për mesh në pozicionin që ka e shmanget përgjegjësive shoqërore, civile e societale atëre fëmijët tan, familjet tona, brezët e arshëm që do të na gjykonin. 069207222 dërgoj mesazhet tuaja. 069207222 0692070222 Miq dashur I kujtë është kjëzë Dukët si politikanë Posë mm -hmm. unë s'kam një ide fare. fare Nëse gjithë se cili për nesh Në pozicionin që ka I shmanget përgjësive Shëqërore, civile Institutionale Atere Fëmijët tanë, familit tonat Brezët e ashëm Si do të nga gjukonin Unë kam një ide dani Kam një ide, mm -hmm. po jam shumë i pasigur Të kështu që Dhe konsumoj me altinin jashtë, jashtë mikrofoni Në qërim nëse kam qëtu Njëra nga këngët që është duke u kërkuar Po thonë që është këngë e mire momentit Po klasim pak Për këto këngë që me do një sanë të mirë atë momentit është nga JX bashkë me Sile Quetë Maria Salvador E kemi këta Ja ku është Nuk e ti nësë të ju përqej Por njëzit e përqej JX Sile Maria Salvador Më të kjerë a më amër sveglë, suonë, buko në pancië scendo, moca, radio, gorgo salgo, denti, doccia, barba leggo l'iphone, sulla tazza vendi, compra, Dow Jones, Nasdaq paga tassa, broker, banca tanta gloria, quanta Ah, stacco, basta, sparta, per non vedere il mio nemico basta chiudere il Mac, le sue tipe di cognome fanno tutte Jay-Bag, fumo e leggo i tuoi commenti, sì, però per divertirmi ossessivo come un nerd. I lucicoi miliardi fanno shopping al Trussardi, una volta erano zar, sono diventati zarri, sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri, serve mantenersi calmi con il metodo Bob Marley. Oh, Alessandro. Ti chiedo Son gaşa cuffia alta bana blocca fuori dallo studio folla foto entra rolla canto base scrivo lego spacca cuffia canto ascolto canto Stalis driver questa gretaria stanno male cambia l'aria se fossi ripulito avrei la mia faccia su people però dovrei nascondere il mio vizio preferito tipo cantante gay che fa le tiri in gallito invece ho fatto camminare persino con la Digos con i risparmi non mi compro la borsa mi serve l'avvocato che enre te a manda docs sono drogati anche se dicono di no quelli in fila da due giorni per il nuovo iwatch ho oh. oh maria salvador ti chiedo mia Gjatha na manja tvindj sputa spakat sfama mendi forti ruba zgama odio con no. quanto mamma vecchia stanza apro la finestra no. la vicina che la nafia quando vado via in vacanza ho detto questo nuovo rosmarino dall'olandà e lei ha fatto la pasta per il pranzo di pasqua l'ha portata alla parrocchia se la sono scofanata così fetti ha messo i dischi e la nonna tueltava a cura dire una cisvia impressione a sua cognata apro gli occhi solo un sogno da non ancora vietata a ogni vizio una condanna ciò che ami poi ta matta fumo nero dama bianca rete 4 Pasta grappa ma entro in stanza lei già calda via la gonna maglia tanga suda grida birra gogo guerra vinta gogo nanna domani oh salvataggio ti chiedo mio amor te tra intro rivoluzione tra le notti di questa canzone non è verne soltanto l'invidia che divora la società It's time to wake up and have a laugh, have a laugh. with Blondie and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Okej. Të kanë 19 minuta në këto momente në klubin e mëngjesit. Gocët e kanë menduar uh, shë radion, ndërkohë kemi fitues të uh, anagramos për ditën e sotme që është mish ngrënësi. Mhm. Mm Mgris nën shi është Mish ngrënë nësi Auroni fiton orën nga primë më moqës 6, 7, 8 i mbaron nëmë Auroni ka Bravo. fituar me nëmërin që mbaron me 6, 7, 8 6, 7, 8 Auroni A ka në një opcion A ka në një përzërin që alë tini ka hedhur Artan Fuga Van Gjush Dakov Edi Rama Gjergj Bojagi Armand Peza në menurë, Bojagi, në fakt, Lull, po aqë, Vasha Jo Erjan Velijaj Jo e Jo atërë A dhe përqyqëja është jo deri tani Leta të gjeni dhe njëherë Nëse gjeni do se kujti për këtë kjusë Dërgojni me njëherë Në 069 207 22 069 207 22 -2. Nëse gjithë se cili përnësh Në pozicionin që ka I shmangët përgjësive Shëqërore Civile Institucionale Atërë Në uh, Fëmijët tanë, familje tonat, brezët e arshëm, si do të nga gjykonin. Si do nga gjykonin, brezët e arshëm, nëse i shmangëmi për qëjësive civile shëveqërore institucionale. Ka një dëfolur të shtruar. Pa, bra. Pase po kushtesh nuk e dim. Nuk është as Lulbasha, as drama, as Gjergj Behaji, as Jon Veliaj, as Artan uh, Fuga mm -hmm. e as një tjetër nga ata që u përmendën uh, deri më tani. Kujdes shumë edhe goca. Kjo është për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Nëse dalloni do të se kujti për këtë. Ky Z që sapo dëgjova, dërgojeni më një herë tjetër. Dërgo uh, Zoti Papa Papa Francesco pra është takuar me mh, zotin Putin. Putin. Bravo. E ka gjetur Anisa, fiton 2 bileta për nosin e Plex. Pas takuar me Putin, presidentin e Rusis Vladimir Ilich Putin. ë uh, kemi edhe një uh, tjetër pyetje nga aktualiteti në këtë moment dhe pastaj shkojmë tek shradio e, e Vajsave që e kanë bërë gati. Sipas gjykatës së lartë, e cila ka marrë një vendim dje, ë mm -hmm. uh, për uh, atë gjyq që u hap për uh, Rahjen E deputetit uh, Genc Razimir Në mm -hmm. gjithë e kam parë video në ku Tam. E godasin në korridoret e Kuvenit Shqipëris uh, Gjukada ka vendosur dje Që Arben Doka dhe Pierin Drehu janë të pafajshëm Pasi, pasi E kjo është pyetja Rahje e deputetit nuk është krim Por është Qfare, qfare ka që vetur Gjukada Ka përdur një term Interesant do Tosha mm -hmm. Se qfare është rrash një deputet Nuk është krim Por, diçka tjetër. Nuk është krim, është diçka tjetër. Është me dy fjalë kanë e kanë, për, e, kanë hmm. e kanë përkufizuar. Si e kanë përkufizuar pra? Gjykata, po ta rrahësh dikën në rrugë e zën në trotuar, në autobus, kudo qoftë. Qoftë edhe në shtëpinë të ande për shembull, vjen dikush erë, është krim. Nëse rënë një deputet brenda ku vendit, nuk është krim. Nuk është krim. Nuk është krim. Është është kjo. Po çfarë është kjo? 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. A dregoza gati? Gati. Okej, okay. Sha Radio. Sha Radio. Loja që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. A dregoza fjala juaj është I jepini çonë i jep. Veprim. Veprim. Fjala më e veprish tamam. Fsh. Fsh. Kurë kurë vajzave një një ndjesë, një një ndjenjë, emocion. ë e... Ja. Jo. Është, domethënë diçka që e bën njeriu apo na vjen nga natyra ai. Diçka që e ka njeriu. Nuk, nuk ti gjë, o e ke, o nuk ke. e ke dhe pastaj duket. Një talent, një një mënyrë të qenit. Është. Një tip, i ri për shembull, një tip grindave siç mund të jetë. O je grindave ose je. Ose në fakt, në fakt. Jo, unë unë cilsova, o e ke ose nuk e ke. Është një virtyt. Po jo virtytyr, po kjo është pjesë e mira. trupit. Shikoj zakonisht këto bëna, një vez, një gjë çim. Që... Mos bëj po kështu themi për shembull. Është pjesë e karakterit apo e trupit i ri? Ë uh, e karakterit. E karakterit. 069 20 70 222 për ata që duan luaj okay, radion, okay, okay. Po të luajnë ja, me charadion, po mundohemi të gjejmë një fjalë, nuk është, është diçka e mirë. Që është, është diçka negative dhe <laughs> sipas si yjerit është pjesë e karakterit. 069 20 70 222 për të marrë pjesë. Ë. Mos fillomën lloje ri? Jo, çfarë është lloja? Qafazan. Ja. Ë ja. uh, me th, me th. Ja, on th. Pse e them me x? Jo, ja, no, nuk ka të bëj me. Duhet duke se gjeta. Po, po o je ose po, si e kështu, po. fillon me k. Ka. Jo. Ja. <laughs> karizmatik. Ja, ja, ja. Ësht një fjalë që ne e përdorim shumë shpesh. O je ose si e, fillon me k. Duhet të thotë mos bëj kështu. Ose kë. O e kë ose o, e kë. Ose o, lëri këto tani. Sh... Fillon me k. Ja. Jo, jo mer jo. Çfarë është kë? Është kë vetëm ekë Kurajo Po oh, jo. Jo jo jo. Po mos fillon me mos fillon. Ne ke nevojë për Kurajo, por nuk ka. Mos fillon me kë. Jo, nuk po. Jo, fillon me B pastaj. Jo, çfarë është buje? Oke, oke, B. Bilbil. Jo. I sigurisht, ajo ai sigurisht jafron pak kur thamë, thashethem me G. Jo jo jo. Nuk ka të bëj me me thashethemet. Jo, çfarë? Nga prestar. Jo. Ehm Um. Këta kishat kështu që. Të bëjmë me mendje uh, masin. Me mendje uh, masin. Do po të më pëjeri fillon me p. Jo, me n. Po. Jo, as me p, as ja me n. Çfarë po mendoni me p? Për postum. Jo, jo, jo. Tani un ju dhash ndihmën e parë. Okej, s'e ngatë po. Jan, <laughs> jo, jo. Jo, çfarë është po ju? O jo, ja, më jo, ja, gjithkë kan ashtu, po. <laughs> Okej, okay, kur mendon atë, je më afër. Të, të, të, të. Jo, jo. Tangëllik. E je shumë afër. Jemi afër. Tani është fjala tjetër. Tash është fjala me emër, është emër ta ngërtes. Mos e bëj, mos e bëjmë natë këto njerëzit kur bëjnë këtë. Mos më bëj D. D. Ah, me D. Shumë shumë. Do të pasoj ato akoma. Gërmaj gjith. E kam qetur. Gërmaj gjith. D. Bravo, bravo. Po sepse kam i qetur në avansti. E kam i qetur. Po do të mos ta qenë. Okej, fillon me D, çuna dhe gjoca fillon me D. 06920702220692070222 ka të bëjmë me Tangled League-un, ka të bëjmë me mendje masin, masin të thjerin. Por ka shumë të tilla, është është e thjesht. Okej, okay, tani u bë e thjesht. Falendero gjoca, na knaqet, i lumt goja. <laughs> 826 minuta në këtë moment, miq dashur, është koha për të dëgjuar uh, muzikë në klubin e mëmësit. Ja ku vjen. Vetani. Ai ai ai. Ai dini se? Dini se. Vetani. Ai dini se? Me jerit në klubin e mëjesit. 6 mënyra natyrale për të pasur dhëmb më të bardhë. Provoni peeling me banane. Fërkoni dhëmbën me pjesën e broshme të lëkurës së bananes për rreth 1 minutë. Lërini mbetjet në dhëm për 10 minuta para se si të pastroni me furçë. Mbroni dhëmbët me djathë dhe produktet e qumshit. Konsumonin shumë diaft i cili stimulon prodhimin e pështymës dhe si pasojë ndihmon për të eliminuar njollat nga dhëmbët dhe i ndihmon ato të jenë më të shëndetshëm. Dhëmb më të bukur me lule shtrydhe. Tuli i luleshtrydheve i kaluar në dhëmb ndihmon për t'i bërë më të bardhë dhe të kenë një aromë goje më të këndshme. Uthulla e mollës është një produkt shumë i mirë për të zbardhur dhëmbët dhe për të eliminuar bakteret. Provoni të përzieni gjysmë lugë uthull molle me ujë dhe më pas shpëlani gojën. Niveli i aciditetit do të ulet dhe rezultati do të jetë mrekullueshëm brenda një muaji, madje do të jetë i njëjtë me zbardhjen profesionale. Vaji i kokosit është një produkt tjetër shumë i mirë për të mbrojtur mishrat e dhëmbëve dhe për të zbardhur dhëmbët. Provoni të lani dhëmbët dhe më pas të bëni një gargare me një lugë vaj kokosi për 15 minuta. Evitoni pije me ngjyrë të errët. Kafe, qaj dhe të gjitha pjet me njërë të erët janë të domshme për njërën e domhve, për pishon një të përdor një sa më pak. This is Club FM 100.4 ardh tonë këbenim pjesë të 36 minuta në këto momente të mish dashuri. Ju falënderojmë gjithëve. Po nisim edhe Kitchen Meseri për këtë ditë e njëjtë. Kitchen Meseri sot ka për tematik Oscar. Çmima do Oscar. A ver. Dhe e parë nga Çmimet Oscar. Kërkojmë mbi emrin Eh, ta vësmes familje ku babë dhe bi tan janë nominuar për çmimin regjizori më i mirë. Mm -hmm. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. Kërkojmë pra mbi emrin e babait dhe bijës, të dy këta persona, mm -hmm. janë nominuar si regjizori më i mirë. Pusha që citish bi emri i tyre pra. Mhm. Mm edhe baba, edhe bia. bia. Kan Markton nominimin për çmimin Oscar për regjizori më i mirë. Për kë vet fjal? Për kë mbiemër? -hmm. Kujdes, nuk ishte vështirë. Në mm keqjetër? -hmm. Në keqjetër. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë 069 2070222, 069 2070 222. 22. 222. Për ata që duan të luajnë me çmimin Oscar tani është koha e Sharadios times dhe të altinit në këtë moment le të shohim nëse ju ja dilni. Mm. Atëherë qoftë që është radiojon ishte dëngla dhe ka gjetur Jessi fiton dy bileta për nocin e Plex. Faleminderit Olta. Është radio juaj është send? Jo. Ja. ja. ja. Ö, është një gjësha hajt. Mm. Ja. ja. Ja. Është një koncept? <laughs> është jo, ja, nuk është një koncept. Veprim që e bën njeriu. Jo, ja, nuk është një veprim. Jo. Ja. Ndjenj. No. Jo. Njeri. Jo. Gjej gjall o për jo? Jo Ja, ja. Kurës disht? Nuk ka vdegur është gjall Nuk është gjall Dhe nuk është asë koncept, asë një ri Asë trend, asë yeah. gjë Asë vë prim Jo ja, është një lëndë Jo, ja, jo, ja. jo A është në studio? Jo yeah. <laughs> <laughs> Epo ju s'keni mendoar asë gjë atë Kënë <laughs> mendoar, sigurisht është i madhë i zaute Jo Jo është lart në qiell? Jo. Nuk është Apre... planet? Jo. Yll? Jo. Satelit? Jo. Ndërtesë? Po. Është ndërtesë. Ndërtesa e Rova Park. Ë ndodhet në bulevard. Prgjat bulevardit. Nga qendra a nden? Mund të themi prrgjat bulevardit. Pran bulevardit mund të thua. Pran? Jo, nuk është galeria e artit. Jo, jo. Mi mosa. Po mëto. Jo, nuk e fillon me to. Jo, no. fillon me si ja, kat Deb Martin? Jo, nuk ka Deb Martin. Ah, uh, ka të bëjmë ligjet? Ba ba ba. Jo, ja, nuk ka të bëjmë ligjet. Ba. Ba ba? Ba ba. Ba ba. Bye. Ba, Bye. Babash. Ba, ba, Babai të gjithë ndërtesave. Babash. Kush mi? Babash nes, bashkia. Ba, ba, ja, babashkia. Ja. Tomën ja. ba, ja. mm, ba, ja. më. Fillon me p. Jo, ja, jo, ja, nuk fillon as me p. Pas me m, boll me këto gërma tash, fillon me p, fillon me m. Jo, po mendoja, patea. më çonë një nga maternitetet. Jo. Maternitetet. Po. Ja, ja. Ja. Ësht statuja e Skënderbeut. Ai ondertest që quhet statuja e ja. Skënderbeut. Është është ndërtesë me ndërtesë Spaleri po. Ati par, statuja <laughs> Tani, uh, Shtetë, e Skënderbeut. Takshi bjen. Ndërtesë Spaleri. Tani, ë, bla studioja e jon, është e largë po sa. U është hotel da. Jo nuk është shumë e lartë. Me studioja e jon. K. Dhe si yeah. nuk ka vetëm një të tillë në bot, ka shumë të tillë. Në Shqipëri kemi shumë. Në Shqipëri kemi shumë. Në Shqipëri kemi më shumë pa të tillë, do të thënë. Kemi disa, po. Kemi disa, po. Në bot pastaj ka. E Paul, nuk është Paul. I Conservative. Ja, ja, ja. Paul i Conservative. Oo. Oo. Oo. Oh, Nan Teresa këtu. Uh, ja, ja, ja. Po çtreqin ashtos. A pahapër ç'është, ha? Çfarë është? Nuk ka të bëj me student, me mosnjënia. Jo, vaje. Jo, vaje. Ja. Të shkja. Cool. Cool. <laughs> cool. Cool, cool cool Cool Po, cool. po me afilon Ja Ka disa të tila Ja Sështas ambasadë Sështë ambasadë Nuk është ambasadë, nuk është kul, nuk është universitet, Briden nuk është shumë bashki Në blidhen shumë njërës në këdi Në blidhen shumë njërës po Për qejf? Për qejf Jo, shiko... jo, ja, jo, ja, më jep atë sikur është ki... kafeja. Jo, jo, jo, më mallëse ki... kafeja. Vijnë shumë shumë njerëz. Shumë shumë, shumë. Shum. Shum. Pa natën? Pa pa <ti noises> pa. <ta>. Pa. Nuk <ti> e di. Jo, jo. Varet, varet kur organizohet. Ai do të mblidhen njerëzit. Amblidhen për festë. Jo, jo për festë, ndem për festë. Po, është një fest. Është si një fest, nuk është fest. Po, po tani. Amigocsa. Os digjë. Mund mblidhen me mirë në këtë vend. S'ka. Së, bravo Së, pra. bravo Së dhe të Së, pa, së, pa, së, pa, pa, sa, pa. Okay. Wow, këmë nëmë që Ej, qëma dhe gotësa 069 27 22 22 më në fund <laughs> Më në fund dhe gjithëm Tanje duat të luaj Këmë në më të fundis që Tiziano Ferro kanë zjer është mm -hmm. Këmë shumë në bukur Dhe qëhet Lo Stadio <laughs> Ok Ok <laughs> Forse tu sei sais super armi Se si parla di confini Su si parla di limiti umani Di pazienza, di amare, di urlare E mi sono promesso che non ti cercherò Forse mai più Il destino mi osserva stavolta, no non posso fermarmi. Stavolta Sara e tu a guardarmi. Oh, oh, Con concerto in piena estate e il mondo che aspetta. Oh, oh, Come una luce che si accende oh, oh, e il mondo mi guarda. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la dal principio di altre mille duna voce un coro che spaccano il cielo e cambieremo il mondo ma cambierà davvero e nello stadio c'è la musica tutta la notte persone vere di cuore oncorre a confine di un solo universo d'amore d'amore lo stadio saranno 10000 galleri Vidermi datte Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare Ho promesso a me stesso non penserò più a te forse mai più Ho promesso all'universo che si parli a dire per le strade come un profeta ciò in cui crede uno spazio una piazza un'arena dove chi ama può gridarlo a voce piena e in ogni stadio c'è una storia il timore e l'amore la fine di una vita il principio di altre mille una voce un coro che spacca il cielo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 Hello, më së vini në qyrën e mëqesit në valet e Club e Femrë 104, dua t'ju kujtoj se tani më ka një promocion të lotos 6 nga 39 ku njëri ndër fituesit do të hyjë midahshur në makinën e parave, makinerinë e parave që është në spektaklin Tornado e parava të dielave në mbrëmje në Vision Plus në orën 20:10 shfaqet uh, ky spektakël, juve hynin makinerinë e parave edhe çfarë të kapni bëhen tuaja. Pra bashkë me fituesit e zakonshëm të lotos 69 një numër do të fitoi shansin për të hyrë në makinerinë me parë, por duhet të jeni 18 vjeçësi për, për të marr pjesë në loton dhe me loton çdo gjë është e mundur. Faleminderit yeri. Faleminderit Blendi. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë programin me një fitues Të pyetjes time nga qëmime të oskar Unë pyeta se cila është ose cili është mbi emri I këti babaj dhe kësaj bie Të cilët mm -hmm. janë emruar që të dy nominuar pra Për uh, qmimin regjisori më i mirë është Coppola Coppola Coppola Dhe Dea fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Copola. Dea Francis uh, Coppola Sofia Coppola uh -huh. Të dy uh, regjisor Të dy regjisor um, të shpallur ose të emëruar për çmimin uh, Oscar. Okej. Okay. Një tjetër pyetje nga çmimet Oscar vjen tani në klubin e mjeshtrit. Në vitin 1995, Nicholas Cage fitoi çmimin Oscar si aktori më i mirë në portretizimin që i bëri skenaristit alkolik Ben Sanderson. Në këtë film 0619 27 22 2 Dërgonë mesajët uaja Nicolas Cage luan një skenarist alkoholizuar Me emrin Ben Sanderson E për këtë rol fiton shmimin Oscar Se aktori me i mirë në 95 Me këtë film pra Cili është filmi 0619 27 22 2 2 0619 27 22 2 2 Share ka qëjdo gjikada e lart Olda nëse mund të të pyes A do të shëndovë kur është rrahje në kuvent. Nuk është krim, por është është është. Është. Okej. Dakor, tolta. Është scam. Okay. Është scam. Është scam miqtash, është një scam. <laughs> është një dallavera. Jo, është një tejkalim i liris. No. Tejkalim i liris. Nuk ka mesazh. Nuk e një mesazh për këtë. Gjithsesi, gjykata e lartë ka gjuajtur tejkalim të liris, jo krim kur ti rre mm -hmm. një deputetish. Te i kalimi i lirijës Te i kalimi i lirijës Ke një lirijëti? Interesante Ba, është te i kalimi i lirijës Dhe për këtë, merë është pasaj uh, Prenda përprenda atje Oke, okay, mirë Letë përnë në të pjutin nga aktualiteti mm -hmm. Me që nuk e kanë vendosur uh, në prioritetet dë gjuësit Atë te i kalimi i lirijës Ose nuk e kanë ditu ndoshtë Ba, mirë, se kanë... Uh, mm -hmm sekan mar shumë me aq shumë. Do të thënë janë edhe bezdisur nga deputetët në përgjithësi dhe nuk u bó faj fare për këtë. Skele disiplinore. Jo, është te kalim liria, është shqetësujor. Nëse rënë një deputet brenda kuventit, nuk e kryer një krim, te te kaluar lirin. Ëh. Mm -hmm. Gjëra që ndodhin, përdom. Pyetja është, ndovin, kush hero kombëtar kthehet më në fund në shtëpi pas një shekulli? Mm -hmm. Dje. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Kishtë një ceremoni dhe për këthimin në shtpi pas një shekuli të këti heroi komptar mm -hmm. Kujdes është. Ome që me deputetës hetësën, ta provojmë me, me skajnë tjeder, me heroi komptar mm -hmm. okay. Në ka olë ta kemi fitueth në lidhje me shara djot? Me shara djot tonë në është në ritani dhe ka thënë stadium Shara djot e qona dhe Stadium, brë, stadium, stadium dhe fitanë 2 biljeta për në Cineplex në shtë tonë në e thamë Pa, e, vërtet Që ishte dëngla No, ishte dëngla Po, ju me ndoni për dëngla <laughs> Dhe që fiton të gjesit të bileta Oke, Gosa, dëgjojnë një të anagram Prav, mm, anagram Një tjetër Pa, një tjetër, dëgjojnë pak Në shumë pukur Takime Allah. Mm. Takime, Allah Takime, Allah Takime, Allah Ka njërë së shumën që e neglizhojnë besimin të kë zotis Sepse janë shumë të zënë E nëse zotit dhe shepse s'ka ardhur në gjami mër birë Brenda. Ai mund të ushtrikoj dogjë than. Thëm... Ka pasur takime. Takime Allah. <gibli> takime, <gibli> takime Allah. -27 uaja, të -27 të kush mund takime Allah. 069 20 7222 dërgoni mesazhet mm tuaja pa haruar të shkruani të emrin për të qenë fitues. 069 20 7222 le të shohim se kush mund ta zgjidht takime Allah. Okej. Okay. Mirë, um, po shkoj një histori nga këto të e para masat. Mm. mund të shkaktojnë probleme me shëndetin dhe si? me shëndetin mendor. Wow. Po thon oh, po, jeri. Seriozisht? Po, e kam patalli. Ëh, uh, është një studim i ri i cili është botuar kot e vonë me qëra fjala me që, që njerëz kanë kanë mathe. Mm -hmm. Qen ka një bakter, një parazit i cili ndodhet tek kaka e maceve, ah, tek kaka e maceve. Toxoplasma gondii juhet kjo. Toxoplasma gondii, ky bakteri. Gondi, po, anu. të gjithë maset e kanë këtë bakter, Toxoplasma gondin dhe e përthendhin përmes jashtëtjes. Çfarë mm -hmm. ndodh është që ka njerëz, të cilët e kanë edhe sistemin imunitar të dobët, dhe këta njerëz mund të zhvillojnë një sëmundje që quhet toxoplasmosis. Është një sëmundje e cila shkakton shkakton dështime për shemb, tek femra, dështime të të njëjtasthanie. Ë shkakton probleme me zhvillimin e fetusit mund të shkaktojë uh, verbëri, mund të shkaktojë edhe vdekjen, siç raporton oh. CBS News. Po, uh, sipas uh, këtyre kërkuesve, ajo mund të shkaktojë edhe skizofreni, mund të shkaktojë edhe bipolarizëm tek ç janë sëmundjet mendorë të dyja serioze, skizofrenia edhe Ta. të çunit bipolar. Ëm, mm kështu -hmm. uh, që, që kjo pra, Toxoplasma gondii ndodhet në jashtëtinë e maceve. Njërzit ekspozohen dhe i kësaj E thotë këtu ka rrët 600 milion të ekspozohen dhe i kësaj mm -hmm. Jo të gjithë zhvillojnë së mundjen Por një pjesë e njërzve, ata që kanë sistemin immunitar më të dobet Mund të zhvillojnë së mundjen që që qëtë takso plasmozis Ose takso plasmoza Kujdes mm -hmm. no, të të Kujdes do okay, kesh mm -hmm. Po e pate malsën, po pate kak në malsën së më dalë je ekspozuar, pastaj kujdesu sa duanj. Prap. ë jo, serioze, dështime në Tanzani. Sa e vete nuk jam skizofreni akoma. Dakon, akoma po në rrugë të mbaj. ë mund të ketë zhvillim ë ku tek kafetosi janë rrezikshme, verbëria tani shtohet edhe edhe skizofrenia atje. Mirë, çuçi kujdes me macet, kujdes me macet. Neni shen. Want to want me, Jason the Ruler. Tani në Club Fem dhe Club TV. Shpes mbeteni të befasuar nga tafër, të afërmit e dashur, kolegët, fëmia, gruaja, prindrit, skuadra, koha, ka vetëm diçka, nga e cila ju nuk do të doni të befasoheni asnjëherë. Banka juaj. Prandaj Raiffeisen Bank ofron kredi personale me interesa fantastike, fikse deri në 3 vjet, pa surprizën. Raiffeisen Bank fitoni çdo sfidë. Ulu, ulu që të so dhe fol Qëfar problemi ka? Po doktor, me ndoj vetëm për roba gjithkos mm -hmm. Nga mëngjesit deri në mes të natës uh -huh. Dua roba, gjyra për shtëpi, për fëmijet Me ndoj për oferta, mm -hmm. me ndoj për ullje Si thua, mos po që mundem? Po Po çmendeni pas QTU. Ditë çmendura në QTU, 11, 12 dhe 13 qershor. Në QTU shihoni blerje pafund nga mëngjesi deri në mesnatë me çmime të çmendura. Ulje 50% në artikullin e dytë në çdo dyqan dëshie, kupuc, aksesor. Dhe si asnjëherë tjetër, Jumbo, dhuratë për çdo blerje mbi 3000 lekë. Neptun, 10% ulje në gjithë artikujt. Carrefour, ulje 10% për blerje mbi 1500 lekë. Çmenduni për QTU. Qëtu, kënë e sija e plerjeve. Ora, nënte një minutë. And now, the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në njëshin pikatër. Përshëndetje ju një me Lajme shkurt në Club FM dhe Club TV. Një projekt për ilindje në kulturës dhe dhe artit është prezentuar së fundin nga Kryeministri Rama duke është preur gëtë dishmërim për të investuar në disa institucionet të arteve. Si pas kreut të qeverist, gjitha investimet për këtë komunitet shkojnë për te 10 milion dolarve. 5.000 shqiptarë kanë kërkuar azil në Gjermani vetëm gjithë muajt maj. Shqifra në rritje është bërë publike nga Ministria e Brendshme Gjermane duke renditur shqiptarët të dytët pas Kosovarve dhe Sirianve. Për muajnë maj nga Shqipëria ka patur më te për se 2.000 kërkesa krasuar me 2 muaj më parë. Me himnin kombëtar në sfond dhe atë të Kosovës është zhvilluar ceremonia për ivarimin e eshtrave të heroit kombëtar Isa Boletini në stadiumin Adem Jashari në Mitrovic përveç qytetarëve të shumt kanë marr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Mustafa, kryetari i Kuvendit Veseli, presidenti i Shqipërisë Nishani, kryetari i Bashkisë së Tiranës Basha e ndërsa ash vënre mungesa një përfaqësuesi nga qeveria shqiptare. Durezza e Brukselit dështoi pas 13 orë bisedimësh pa arritur kompromisin e kërkuar për një marrëveshje përfundimtare për, për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Nga zyra e komisionerit Hans theksohet se BE u bën thirrje të gjitha palëve në interes të vendit të tyre dhe qytetarëve të gjejnë një kompromis të qëndrueshëm politik pa asnjë vonesë dhe të ofrojnë propozime konkrete për këtë qëllim. Papa Franzesku në takimin me presidentin rus Vladimir Putin ka deklaruar se duhet një angazhim më i fortë dhe i sinqert për të arritur paqen në Ukrainë. Para takimit, media të ndryshme raportuan se Papa Franzesku u këshillua nga një diplomat amerikan që duhet të mbante një qendrim të ashpër ndaj kreut të Kremlinit. Isit me lajmet në KlaveFem dhe Klap TV. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Where that was in miles from Carmel We have traveled land and to see But as long as you are with me There's no place I'd rather be I would away forever Exaud that Mirë mëgjesi Mirë mm -hmm. të gjeni ardhur mm -hmm. Në klubin e mëgjesit Nënë të dhjet Unë jam blendi bashkë me jeri Mirë mëgjesi Gjithve Altini Nolten edhe Lorin Gjëm gjesme juve nga 7-10 Në këto val Në këto ekran Po shia një histori Të qëditshme mm -hmm. Për thënë Nga një nën Në Virginia Në shtetë e bashkuarët Amerikës E cila Në datën njëzët mm -hmm. e gjanë shtë maj Ndërsa shkonte për të bërë pazari në një që uajtur Sam's Club, ku mund blesh me shumitë e me të shmi me shumitë, kishtë mbyllur në makinën e saj, me gjamat Tam. të mbyllur, dy fmi, o, o, o, o, o. njërin një vjeqë, tjetrin gjasht vjeqë. Dhe dikush ishte vërnë reja tje, ndërsa bënd të vapë për jashta, mm -hmm. që fmiët qëndronin mbyllur, dhe kanë thirur policinë. Policia ka ardhur, mm -hmm. dhe e ka marë nënën, e ka gjithur brenda në marketë, Dhe e ka marrë, e ka arestuar Për shkak se ka rezikuar Rjedhën e fminve të saj Temperaturat për janë shta rrëth 33 grad uh, Në atë dit mm -hmm. 26 maj në mert, Virginia Lakuanda Nubi e ka emrin kjo Lakuanda uh, Zonja Po, zonja pa. Dhe, ta një filon historija Në basë gjithë të editve Në datë nëndë mm -hmm. Zonja ishtë në gjykat Ishtë në gjykat për të paracitu për këtë për këtë çështje. Ja? Shkelje, to. krim nëse do. Pakujdesi. Të ninën e tërë është 26 25 vjeçën mm. vet. Veçka bërë është akomam Atharusa. Ndërkohë që shkon në gjykat për të paraqitur, mbyll mm. në, në makinë fëmijët. Dy fëmijët e saj. 6 oh. dhe 1 vjeç. I lë pra brenda në makinë. Dhe ndërkohë që kjo ishte brenda në gjykat, për rreth 2 mm. orë thon. Kalues ata njerëz kalimtar pra që ishin pranë atij parkimit, vënë ndër dy fëmijët, të cilët po djersinin. Bluza ti kishin të çullur, thoshin ata, dhe nga balli u binin djers. Dukeshin okay, por megjithatë dalloje që kishin vëmë. Dhe kanë hyrë në gjykatë dhe kanë thënë, "Ore, zotrinë gjykatës, janë dy fëmijë të mbyllur makinë." E kanë thënë ata, "Prizë kemi njërin këtu që ka ardhur për të paraqitur sepse ka mbyllë dy fëmijë në makinë." Mojte quick në kanë maj, po. E kam, të merresh. Në makinë kam, thotë ajo. Qësi she E kanë ka marr nga uh, nga salla e gjyçit dhe e kanë futur edhe një herë në Birroc. Nga e para e kanë uh, gjobitur me 2000 dollar për të dalë nga burgu dhe kanë thirrur babain për të ardhur e për të marrë dy fëmijët. Cilët i kanë nxjerë nga makina dhe i kanë sjellë ata në gjykatë ku kishte air conditioning, në mënyrë që fëmijët të freskoheshin aty. Kështu uh, që ajthemën e vështirë. Shkon në gjykatë sepse kanë mbyllur fëmijët makinë dhe i mbyu fëmijët makinë ndërkohë që në gjykatë. Et mërzem. Duhet të jetë gjëja më trashë që ka ekzistuar në jetë. Me rënd. La Cuanda. Newbi, nëna 25 vjeçare. Tani çfarë gjëra janë? Ku diun? Me intuit, më më thon. Nuk bëhen. Ti do ta dish fëmijë, nuk mund i lësh ashtu. Nuk mund i lësh një qen. Nuk duhet të bëj trur i pushim në këtë rastën. Nuk duhet bëj trur i pushim. Sa mirë e thjerin. Faleminderit Olta. Asnjë gjë, Jeri. Olta i kanë kështu këto. Falas. Palek. <laughs> ndërkohë ojta ka edhe një Pse, numër fituesish për dhomë. 100 lek për këto tash. Jo ja, jo. Ja, do të <tës> na, na gnjive pastaj. Ti perlat, ti ke pafund. Faleminderit që paguajmë në perlat e tua. Si jeni? Mos u haj derrave. Mia, mia, hajde se ka ardhur i saj në shtëpi. <tës> Njeri, jepi pa. I sa buletin i pra estrat të tjerë do na në shtëpin ton. Geri fiton dy bileta për Nasin e Plex, ndërkohë Living Las Vegas ka then Ornella, fiton gjithashtu dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo. Ok, mirë. Letë bëjmë i tjetër përjeti e mishdashur nga Oscar Living Las Vegas, është titulli filmit me Nicolas Cage, ku a i është një skenarist alkoholist mm -hmm. me emrin Ben Sanderson. Përjeti e radhës është kjo. Në vitin 2003, mërë qmimin Oscar si filmi mëj mirë për grimin. Mm -hmm. Grimin, pra, Tham. grimu e si dhe Gjitha këto shërat e tjera që lidhen me parashitje në aktorve mm -hmm. Seria e fundit i kryezotit të unazave Që mbanë këtë titul mm -hmm. 06-9-27-22-2 ja. wow, Në vidin 2003 fiton në Oscar për Grimin <laughs> mm -hmm. Seria e fundit e kryezotit të unazave Që mbanë këtë titul Apo nën titul Dekord, nuk është e vështirë Ja, 2003 Ta. Krye Zodionazade Instalimi i fundit Fiton Oscar për Grimin Si qëhet kjo film 069 2072 06 109 2772 Kujtoj se anagrama në fëqi është Takime Allah Takime Allah, Allah. Kujtes Qërëtë me tëndojt i nga troni dhe njërë gërmat për të formuar një fjal E në e drgoni atër në 069 2072 dë dë dë dë në ymi në një breaking bad të shkurtër në këto momente do të kthehemi shumë shpejt në kryeën e ngjessit me të tjerë ju përshëndes dark side so we're only fools gone i shook the angel and ya now i'm rising from the crowd tired enough to go feel with all the strength fire it's nothing i can't do. your sorrow, is that what demons do, they know their words to me, teach for everything, they bring down angels like you, now I'm rising from the ground, rising up to you, filled with all the strength. It's time to wake up and have a laugh have a with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. 9 dhe 23 minuta në këtë momentin kryeminë e mëmësit, mirëmëngjeshi që gjithë juve mirë se keni ardhur programin shtafsuri. Ju përshëndesim Vleni Jeri Altini Olza dhe Loris. Somjet më vjen ora 7:00 në 10:00, vale dhe klub e femnë në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s <tër> me muzikë. Mirëtop e pyesim, ciliat mendoni janë disa nga këngët e mira atë momentit? Mund na shkruani në 069 20722 <tër> ose të vini në faqen tonë Facebook, Facebook i Komfraksion Clubi mëmësit, ndërkohë që kemi edhe një fitues shpresojtë anagramës për këtë orë është takimi me Allah, që do thotë qi do thot uh, hallakatemi Elhamdoli... oh, yeah. hallakatemim dhe ka gjetur Kevin fiton një kurs fotografie te Card Center Tirana 840 i morën numrin 840 Kevin 840 Kevin Dërgo në lidhje me zërin Olga çfarë kanë thënë? Çfarë s'na kanë thënë po unë dua ta dëgjoj edhe një herë. E dëgjoj. Okej, e dëgjoj. Për gjithë secili për nesh. Unë avoce. Pozicionin që ka i shmanget përgjegjësive shoqërore, uh, civile, institucionale uh, atyre uh, Fmiët tanë, familit tonat Brezët e ashëm Si do të nga gjykonin mm, Kusë mund tje për, kusë mund tje për Mund të themi që është thën... pak idealist e, Si natyr Më kanë thënë pa fund dilir <laughs> meta Ja, ja. The... Famë është idealist Dhe <laughs> ben blushi Dhe kusht tjetë rëtë Ben da? blushi Ja Alini, duha përshindim E dha prandimën en... Por mund të themi Pa përveçnë saj Përveçnë saj Dikur i përqerin mustachet <laughs> Atë më zda shumë okay. Atë... 0-6-9-27-12-2 Dërgonë mesajet uaj e pahaluar Të shkurat një dhe emrin për që më fituaz mm, mm, mm. <laughs> Interesant e kjo Kus Kjë përra zëri, po Da t'ju beja një përdi E da, vetëm e emri nuk në dha <laughs> Emri nuk jebët Emri, emri gjebët Po mm. tani ne ajemi shqiptar, gjithë burrat me mustaqe e kemi. <gjot> gjith. Jo të gjithë. <gjot> jo të, të gjithë. Ka edhe burra pa mustaqe. Jo, na drejti <githi> shika. Unë për shkak. Po ata idealistët çu thuanti ndoshta. Salekieri mendon se do duajë që të kisha që të isha e lumtur. Salek? Sa para? Sa doje heri në bankën tënde që në bankën tënde në llogari në llogarinë po tën. tënde, tënde, po. tënde që 100.000 euro 100.000 euro për një lumtur kaq pak heri pa hajtë po ti kaq që kemi motor po ti kuptoj ti japi direkt në heri ku paroshëmisionin lor 10 po dolën te rruga po ti kërko direkt te bankë ti kërko pak më shumë kërkon çkërkon tiolta sa do kërkoja 1 milion euro 1 milion euro. Avashja, avashti. 1 milion euro. <laughs> po, mos kërkovajni çikshum. Mos fantazoj kaq shumë? shumë tani. E po. Edi pse u bë këtë pyetje, po. Për ta më bën të lumtur. <laughs> ka një firmë të madhe kineze, që quhet Alibaba Group. Oh. Kjo po. është oh, oh, oh, një faqe ku mund të blesh, të shesësh, uh, mm. i bën uh, është si tuaj Amazoni kinez. Mm -hmm. Në krye të Alibaba's është uh, miliarderi kinez Jack Ma. Mm -hmm. Jack Ma. Ity në një <laughs> <Më> Jeri <thajnë. laughs> çka Jeri? U tremba, nuk e um. di që mund të bënte përçeshur Jeri. Vazdo Jeri, <laughs> vazdo. Aha. Ndjes, ndjes, kërko ndjes publike. Atë Jeri. Përmbau. Ë uh, Miller Derrickness Jackman ka folur me disa miq të vet në një drekë që ka bajtur në New York, ku ka thënë se ka qenë më i lumtur 20 vjet më, më parë kur rroga e tij ishte 12 dollarë në muaj. Ka qenë mësuesi anglishtes mm -hmm. në Hangzhou në Kinë, mm -hmm. para 20 vjetëve, dhe, dhe atëherë thoshte paguheshat sigurisht pak 12 dollarë në muaj, ama isha mënçiet dhe më i lumtur. Alibaba Group uh, u b kompani publike nga shtatori i vitit kaluar, derisa atëherë ishte kompani private, por mm -hmm. në momentin që bëhesh kompani publike, ti je i hapur për aksionerë të ndryshëm, mm -hmm. cilë të cilët duan të investojnë tek ty, por ama bën situash në një formë bashkëpronar. Ai dikush blen normalisht para sa të blejë 1% 2% të kompanisë, pastaj ai merr fitim në 1% 2% apo sado të shofëm do të thënë në, mm -hmm. në proporcion me atë që ka ka hedhur si para. Thotë që tani që ky e kam ë do kjo kompania kushton rreth 20.5 mi, miliard dollar, ndjej mm -hmm. një përgjegjësi të jashtëzakonshme, thotë. Sepse mbasi ke bërë thotë miliardin e, thot, e, e parë, nuk janë më paratë tua. Mm -hmm. Ato janë përgjegjësia që ti ke ndaj njerëzve, ata kërkojnë llogari për sipasojon kompania, ti duhet të jesh gjithkohësi tensionuar sepse kompania duhet të shkojë mirë, nuk mund të ketë asnjë defekt, nuk mund të bien të ardhurat e tjera e tjera e tjera e tjera, sepse të gjithë janë mbështinë sëndë. Të gjithë janë kapur atje, janë me mira dhe mira njerëz që punojnë për kompaninë, ti për e përgjegjës për fëmijët e tyre, për rrogat e tyre, për për çdo gjë, tyre domethënë de unë thotë ai Më ka marr malli, ti jam prap mësus me 12 dollar në muaj, kur të paktën, paktën do të thënë, nuk kisha, nuk kisha këtë lloj përgjegjësish, edhe këtë lloj barre të madhe mbi shpinë. Unë mendoj që kjo është gjithasë një fasad. Mund të jetë. Mund të jetë. Tani ato me zor nuk e kanë vendosur vetëm. Në the. Edhe më parë nuk e mbanin, pra kështu. Jack Ma, miliarder kinës. Është kinesi. një mënyrë për t'u thënë atyre që marrin 12 dollar që mos të mendojnë dhe mos të ndrojnë më shumë paga. <laughs> Tashi. Nëse ti postezës, edhe kjo. Pa po. normal. Po as në Shqipëri nuk ka me 12 dollarë në muaj. I vjen uh, 12000 lekë vetra. Mm. Edhe këta që marrin narkat, këta që zën parkimet. Po, ata marrin më shumë. Po ideja, ideja nice se ato janë shifra pas sa, po ideja e tij e përgjithshme është që kur ti ke përgjithësi shumë ndaja mbi shpinë, kur ti mendon që ky është i lumtur, ky është i lumtur, nuk e di se cili miliarder është më i lumtur, po këtu në Shqipëri miliarder nuk kemi, po milioner ka. Kemim, po. Ka qi kanë përgjegjësi për gjëra, ku do të thënë barvajt e biznesit, mm. gjithmonë duhet merren me me afera, me marrëdhënie, me politikën, financime fushate, nëse do. Kjo tjetëra taksa, shikoj paketin, por shumë në gjithë këto gjëra që po ndodhin. Ma ato, a është i ethe lumtur? Jo, ja. nuk e di. Nuk e di. Mund të kenë para shumë, të blejnë gjërat shtrenjta, të thotojnë, të kenë makinat, motorrat, grat, pallatet, ndërtesat, pushimet, por por nga ana tjetër Edhe kjo, ku tingun, le të them koncepton e, gjithë secili lumturinë. Ne do të them fjalën e lirë ta thon para 6 viteve që mm. lumturia nuk blet me para. Nuk blet me para. Mbaj mend dit, jo, atë ditë. Ka qenë Jo, 29 tetor 2009, qaj, kur tha lumturia nuk blet po, po, po. Dhe vazdoi të shndroj besnike kësaj roje shprehjeje. I në qëndëron besnike kësaj Loj shprej e jë Mirë, falim i në derit jëri Falim i në derit ju që i në bani mëndë gjithë që të e mëndë A, alë i gjë, alë i gjë E në shkruajnë këto jëri, nuk e të i në bani mëndë Dhe kemi këshu kemi atë librin e thënjeve të jëri A mund luajnë një këngë të vjetër Me në që po luajnë këngë të reja shumë sot A tjetër <laughs> Cilën këng? Louis Armstrong La Vie mm. mm. Anne Rose mm. Expelled, you kiss This is La Vie Arn Rose When You kiss me Heaven sighs And though I close my eyes I see La Vie Arn Rose When You press me To your heart And in a world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 love you on road Harmsong, Labi, Anthose Mirë se këni ardhur në program, mishtashur i përshëndesim i jemi klubim Qesit që do dit me hume nga vrashta, dirin orën 10 në valet e klap FM në 100.4 Edhe në ekranin E klap të vëz E klap të vëz Tara, tara, tara, tara Dhe da ta dhe në ka olta Atere olta e gan zbuluar Më në form që zëri përke të pojarë në në shanit Êshtë të vërtet, mishtashur <laughs> E saksët <laughs> Êshtë të vërtet Zëri, nëse i... jecili për nesh. Oh, më falni. Pozicionin që ka, i shmanget përgjegjësive shoqërore, civile, institucionale, atëherë ë fëmijët tan, familet tona, brezat e ardhshëm si do të na gjykonin. Mm. Ku시 ka gjetur? Ë ka gjetur Eglandina dhe fitoi një lule nga bota e luleve 727 i mbaron numrin. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dor komi dhe Adisën fituese për konkursin e ditës fiton 2 bileta për nosin e Plex dhe jetoni ka thënë rikëthimi i mbretit. Rikëthimi i mbretit në së nështë nështë. Kemi një kujtë nga mm -hmm. qymet Oscar, përëtëm se cili ishte në 2003 i fituesi i uh, Grimit më të mirë, mm. Grimit më i mirë i takonë të pra serisë fundit nga kryezote i unazave, rikëthimi i mbretit, kjo është saktë. I të të përëtë nga qymet Oscar, tani! Në vitin 1998, ky fitues i regjisorit më i mirë mm -hmm. shpalli se ishte Mbreti i botës. Kujdes. Mm -hmm. Në vitin 1998, ky fitues i çmimit Oscar si regjisor më i mirë nat vit, mm -hmm. shpalli se ishte Am the King of the World. <laughs> 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. 069207222 069207222. Hm. Mm. Ader. Goca, pam, çuna. Po. Pa. Po. Po. Po. O mos haj të shojë jega. O dhe goca të. Samajni, 9:35 minuta. Në çfarë momenti kur Holta kalon Ulberin. Po, jepë Holta. Faleminderit Altin që ma vënë pa kor. Faleminderit shumë. Tani po na thon se si ja me California Dreaming është është një këngë bukur. Në California Dreaming kanë kanë tjetër këngë, një or këngë e luajtur në lloj-lloj mënyrash. Lloj, lloj, Zëra janë grupesh, po themi orkestrimesh nga më ndryshmërit. Po Sia, Sia është edhe për klubin e mëjetësit. Është Si Mickes e mirë kështu se ne luajmë vazhdimisht e gjithmonë. Të gjithë e duam. Kën nga Sia. Po na thon se e ka çar një cover që ajo ka bërë. Na thon 1000 hym. Adi, po. Kësu <laughs> thon Adi? Çe e ka çar, e ka çar. E dëgjaj. Char, I thought Char. Tamënsa, tam, tam. nga <laughs> Hopper, situash me me ato vokale të vetat, po ti qe San Andreas, ah uh, filmi filmi i ri, mm. nuk e di, uh, vajte një njerë i ta shikoj sërish te premier në Cineplex. Dëm bileta gjith javës. Nuk vaje dot. Nuk e dam vetësh. Është ky filmi me këto shkatrimet, me këtë tërmetin e madh, me këtë mm. tip filmi apokaliptik, domethën San Andreas, edhe realizimi ishte Kush ishte në San Andreas? Me mm. ushtiste ky uh, Dwayne Johnson, Rocku Po, a po, po, i shte, po, po. i shte Duane Johnson, i madhe dhe, u bë nga keqista këtorë, mirë. Po këta keqista të këshu e ka. Po pra, <laughs> po si së u bë Lex Luger i përshëmbullë, Joko Zuma, ka ca shumëra që e të gjojnë edhe, dinë përkë po flasë, Lex Luger, Joko Zuma. Po në mërë dhe atyre s'ka përë të vi keqë. Po, jo, si vjen <laughs> si keqë për keqin e shkuar, <laughs> më di ku që ka gjemi, preferuar juaj, po më kam pasë... Uh, Razer Ramon, për shembull, ishte mbanë një kuin dhëmbësh këtu. E mbanë gjithmonë si ka, sigurisht e di. E di ti? Po, më di. E di vërtet? T'kam parë ty që mban shpesh. A ja, ti e ka kofshën. I preferuani Jolts ishte Tatanka, indiani. Mban Tatanka. Ai vajmën. Si bën me Tatanka? E mban Tatanka. Una coma, coma çmontem. Non. Ke parë një foto që kemi hedhur te klubi i mësuesit? Me Tatankën. Me Tatankën. Ta ja, s'tram par. Kishte stilin triflech. Ej, është e një pëllos i këshu Ishtë da Tanka, ishtë Alex Lugeri, ishtë Undertakeri Që kanë qënë të mdhejnja të ere Ishtë një që kishtë e emrin IRS ose IRS Vindemi i valigje kërë edhe me këmish Po, në atë konë në së ruptonim, po IRS-ja ishtë si tatin taksat e Amerikës Në disha e o si me të në, në, në dëpëtërja <gjubi> Ako du mu se qëfar edhe në atë e hynë të kërë Shri, a shënë personajën, një periud dhe besoja që shënë për teta Pasën e kuptoha leojen <gjitës> Gjithësit, kjo është Sia, miqtashur nga San Andreas California Dreaming në versionin më të fundit nga Vokalisë e Shkëllqyërë Në klubin e mëqesit, më njështë dashërë, reakubishtë e SIA, California Dreaming, në klab FM në 100.4, mm -hmm. edhe në ekranin e klab të vëzë, shdo ditë me me kam rashtat dhe në orën djetë këtu, në këto vajlë, në këto ekran. Um, okay. Jeri, pjale mm -hmm. është për, për ty. Damen e sotme, po flasim për muzikën, vjen një lajm nga Janet Jackson. Oh, Ju jo dini që ajo nuk ka dalë më në publik, nuk ka bërë këngë të reja që kur uh, Michael Jackson droje mm. në vitin 2009, por tani më ka lajmë të mirë se përveç faktit që uh, diva apo ikona e muzikës pop do të vijë me një album të ri dhe kjo uh, ka gëzuar shumë njerëz që e pëlqejn muzikën e Janet Jackson, se thuhet që brenda 30 ditëve do të dalë i kënga e saj e parë nga ky album dhe më pas në shtator do të jetë i gjithë albumi Gati, me gati. Megjithatë lajmi i dytë është përveç albumit të saj më të ri, do të ketë edhe shtëpinë saj diskografike dhe kjo është hera e parë që ndodh që një divë e muzikës të ketë edhe shtëpinë saj diskografike, e cila do të ketë emrin Rhythm Nation. Rhythm Nation. Name uh, uh. it your own way, mesa duket nga Janet Jackson. Kombi ritmi do të jetë viti i saj. Okej. Po dhe ne do të gojëme atëmit Oscar Alta. Çfarë bëhet nga Oscarët? James Cameron James Cameron, po, Slavo. e sada. Po, kështë e një lidhja të, ja? Mm. Se personaxi i James Cameron, uh, Gjeku, mm. Gjeku, është uh, i uh, milion, në që... një moment në filmat tjetë, është të amë The King of the Lord, kur hypen të këtë uh, bashkja njësë të mm bërë. -hmm. Mm -hmm. Gjithësësi, këj uh, James Cameron, mm -hmm. uh, regjistori atë i filmit Titanicu, pra, bëtë fjerë për Titanicun. Por, uh, uh, pash një nga këto memes që dalin a ndëja. Mhm. Duke tingaftë nga këthe, një nga këta çunat po shumë i talentuar. Kishte vënë, nëse në, në e keni parë së shish imazhin e Jor. Jeku dhe Roza kur bëjnë dashurinë në tani atje poshtë. Jan diku në një makinë, duke futen në një makinë. E Jeku është mbi të, ka një foto në profil, një mm. imazh nga filmi, ku janë sikto djersitur shumë, ai është mbi kokat këshu, e kësova dhe ajo që po shikon drejt syn, edhe lexon atje me shkruar thotë, "Blideti Jek, një dyshek dormeo se na dërmove." <laughs> Në të kështë në pukër. Blidhe ti gjek një dërme o. Mirë! Ne të bëjmë i tjetër pyveti nga filmat Oscar, mi qdaqër? A që mi me të Oscar? <laughs> Rosh, përëndit! Kër morit shmimin Oscar Si aktori me i mirë Ky aktor, emrin e cilit po kërkojmë Bërë i dhe një batut është aktor Protagonist në filmin American Beauty Me okay. qëra fjera mm -hmm. Edhe tha, atë dit tha E para nuk e prisja fare Dhe dyta është gjëja me bukur që më kanë do dhur sot Mariet Shvinit Oscar është gjeja me bukur që më ka ndodhës sot Kus e këtori 069 207 222 069 207 222 Vërte dhe ka thënë në vëllëtate shtive Këtë e mbas pak në krybin e mqesit orë 799 e 25 minuta Na na na na na na na na na na na na Karen Harding say something. Më jecë, më duket ne ardëm këubin, më jecë me dashuri, ju falënderoj. Olga jevi që të gjithë fituesit tani që ta mbyllim programin me nder dhe dashuri. Po, po, e mbyllim me risën që ka thën Kevin Spacey. Kevin Spacey, miqdash. Na dhan dy bileta për nosi de Plex. Kevin Spacey është aktori i cili tha kur mori çmimin Oscar për American Beauty se ishte gjë më e bukur që kishte ndodhur atë ditë, atë ditë. Për që gërë për që më një një një një të që aktorët e aktorat e tjerë e tjerë e tjerë. Mm -hmm. Netflix, kompania e shpërndarjes filmave Netflixi ka ardhur deri në Itali, më qendra fjala tani. Uh, është zgjeruar, por Netflix ka nisur në një qytet të vogël kamjetuar. Dhe në fillim fare, ideja ishte shumë e thjeshtë. Ti bëje një listë online, shkoj online aty dhe zgjidhje për shembull uh, 30 DVD që ti doje që ti shikoje, Tam. për një pagesë të caktuar mujore, për një abonim. Mm -hmm. Ka qenë 21 dollar, apo diçka e tillë. Kishte disa lloje abonime, mund të bëje 1 me 14 e të tjerë e të tjerë. Ata të njësin tre sidit e para, tre dividit e para. Tam. Ata të vini në shpi. Gjithmon, Brenda ishën dhe zarfa, që dërgojshën, ti mund t'i rikthej e këta falas, nuk paguaj as një gjën post. Mm -hmm. Në momentin që ti këthej e këta tre të parët, të vini në tre të tjerë. Do me të në të gjdo konë shpin të ndëndo dhe shin tre dividi. Tam. Mund t'a bëje me dy, mund t'a bëje dhe me një tocish ato që kushtonin më pak me 7 dhe me 14. Ëm, mm -hmm. uh, nëse ti do të na e ta mbaje një DVD, kthej vetëm njërën. Atëherë të vinte ajo errandes, prart ktheni data ti jepni ty një mbrapsh. Mm -hmm. Nëse kthej të treja ti jepni tre të reja, nëse kthej dy ti jepni dy të reja. Gjithmonë si maslistës që ti kisha bër, të cilën listën do ta ndryshoj në çdo kohë. Kose dua të shkoj këtë, këtë, këtë, pasaq këtë, pasaq këtë, pasaq këtë. Këu që mm -hmm. ju si filloi kompania përmes postës me zarfa të parapaguar. Më pas, kur streaming u bë e mundshme dhe linjat e internetit ishin shumë më të shpejta, Netflixi kaloi nga një kompani që mbante magazina të mëdha me DVD që shpërndante në gjithë Amerikën në mm -hmm. një kompani që mbante servera të mëdhenj, ku ti mund të shikosh filmat në çdo kohë për një abonim të caktuar mujor. Filma, telefilma, etj, etj, etj, të gjitha të, të shfaqen menjëherë në televizorin tënd kur ti shtyp butonin se do të shikosh atë film. E gjitha për një abonim fiksim mujor dhe ti mund të shikosh pafund, ashtu si çka ke për të parë. Mm -hmm. Në basë kësaj, Netflixi posjerojët akoma më shumë Duke prodhuar filma dhe seri vetë oh, Sepse fituan dhe. e shumë sa që vendosën bëhen producent Bëhen uh, Adam Senderin, bëhen sa uh, filma me Adam Sender, Adam Sender. Uh, një, sh, Në shkuar një kontrat, për bërë 6 filma me Adam Sender Pas taj uh, morën Kevin Spacey në uh, House of Cards për mm -hmm. uh, Që është një telefilm shumë, uh, shumë i suksesëm Kanë bërë një telefilm tjetër që quet Orange is the New Black uh, Që të regonë aventurat e një vajtës e në burg Në Burg, ëh, um, interesante se the orange, ose ngjyra portokalli është uniforma e Burgut, Tam. është e zeza e re, është ajo që gjithmonë në mod. Dhe tani më njoftohet se janë partnerizuar Netflixi dhe me një tjetër yll të Hollywoodit, ky ndoshta më i madhi në terma financiar nga gjithë të tjerët, Brad, oh, Brad Pitt. Brad Pitt do të punojë me Netflixin. Ata do të prodhojnë filmin e tij War Machine. Mm. Incili Briti të dalë vitin që vjen, War Machine është e frymzuar në fakt Brett Pitt do të vënta apo në këtë film. Ai ka një kompani që quhet B Entertainment, ku B kam pëshimën është B-ja e Bredit. Ëh uh, dhe është i bazuar në një film që quhet Operatorët, që është mbi luftën në Afganistan. Është një libër i shkruar nga Indieri, ëh um, gazetar i revistës Rolling Stones, Michael Hastings tregon për një general rockstar, ëh, uh, që ishte tepër i mbushur me veten e vet, tepër, uh, po themi, burra vetë e tjerë e tjerë e tjerë, i cili u vendos në krye të operacioneve amerikane në Afganistan kur lufta okay. filloi. Libri është shumë i mirë, ka qen shumë i suksesshëm, është një tip komedie satirike e bazuar mbi këtë libër. Librin e ka lexuar Bret Pitt e ka thënë, në këtë libër unë dua ta bëj film. Mm -hmm. Dua ta bëj film që quhet që Makineria e Luftës, ku Makineria da. e Luftës është ky generali me katër yje, ëh, uh, që këta kanë marrë si uh, si protagonistët e këtij filmi. Kështu mm -hmm. që, që shumë shpejt Bret Pitt do të dalë me filmin War Machine, e mundësuar nga Netflix, dhe do të shfaqet vetëm në Netflix, ose në disa kinema të zgjedhura. Po gjithës e si, këtu e mbjubim edhe me informacionet Talim derit Po ju lutëm Po ta i kemi zonë të gjithë të pojë thamë të gjithë Dalon njëri në policia, nësepse po i këte nga e majda në të djatë në rrugë shu Lë vistë të këshu Edhe kërin dalon, policia vina tjetë e gjami I thotë, zotëri, i thotë aji, po kam pyrë të të të, e policia, po e të bira E thotë aji, po mirëm, sa do birat kesh pyrë, mos lër gruan të japë makinës Një bivet I këm,